Innal ladheena takhudhu al-ijla sayanaluhum ghadabum min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wakadhalik najz al-muftareen ndama itawapata ghadhabu ya mualla wao mlezi na madhilla katika maisha dunia na hivi ndivyo tunavyowalipa wazushi. Walladhina amilus sayiati thum tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghfurur rahim. Na waliotenda maovu kisha wakatubia baada yake na wakaamini apana shaka kuwa Mola mlezi wako baada ya hayo ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu wa lam ma sakata an Musa alghadab akhadha alawaha wa fi nuskhatiha huda wa rahmatan lil ladhinahum li rabbihim yarhabun na Musa ilipumtulia ghadhab alizo kuta zile lakati ka maandiko yake mna uongofu na rehema kwa wanaomwogopa Mola wao Mlezi wa khata ramusa qaumahu 70 rajulan li miqatina falam ma akhadhtuhum arjafata qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min wa iyai.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 Yuna, lana, warhamna, wa na wa Musa akawateua watu sabiini katika kaumu yake kwa miadi yetu na ulipofika mtetemeko mkubwa alisema ewe mola wangu mlezi ungelitaka ungeliwahiliki wao na mimi zamani unatuhiliki kwa walioyafanya wajinga katika sisi Ayesi chochote ila ni mtihani wako. Umpoteze, umtakaye na umihidi umtakaye. Wewe ndiye rafiki mlinzi wetu. Basi tugufirie na uturehemu. Na wewe ndiye mbora wa kugufiria. fi hadhihi dunya hasanatan wa akhirati inna hadana ila قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون والذين هم na utuandiki mema katika dunia hii na katika akhera. Sisi tumerejea kwako. Akasema, adhabu yangu nitamsibu nayo ni mtakaye, na rehma yangu imeenea kila kitu, lakini itawaandikia hasa wanaomcha Mungu na wanaotoa zaka na wale ambao wanaziamini ishara zetu alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal ya'muruhum ya'muruhum وفي ينهىهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم وبيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضر عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزره ونصروه واتبعوا النورا الذي انزل معه ikahumul muflihun ambao kwamba wanamfuata huyo mtume nabii asiyesoma wala kuandika wanayemkuta akaandikwa kwao katika Taurati na Injili anewaamrisha mema na anawakanya maovu na anawahalalishia vizuri na anawaharimishia viovu na anaondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao basi wale waliomwamini yeye na wakamhishimu na wakamsaidia na wakaifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye hao ndio wenye kufanikiwa. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ila Allah Hakika wale walioendelea kumfanya ndama kuwa Mungu kama msamaria na wenziwe itawafika ghadhabu kubwa kutoka kwa Mola wao mlezi uko akhera na uvunjifu mkubwa katika maisha ya duniani na mfano wa malipo hayo ndio tunamlipa kila mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu uongo na kaabudu kinginecho na wale waliotenda vitendo vibaya vya ukafiri na kuabudu ndama na maasi mengineyo kisha wakarejea kwa Mwenyezi Mungu baada ya kutenda hayo na wakamsadiki. Basi hakika Mola wako mlezi baada ya toba yao ni mwenye kuasitiri na kuwasamehe kwa hayo waliokuwa nayo. Na Musa zilipomuondoka ghadhabu kwa kutoa udhuru nduguye, akazirejea zile mbao alizoziiweka chini akazichukua. Na kwenye hizo mbao umeandikwa uongofu na uongozi na njia za kupata rehema kwa wale wanaoiogopa ghadhabu ya Mola wao mlezi. Kisha Mwenyezi Mungu alimuamrisha walete baadhi ya jamaa katika kaumu yake wawatakie radhi walioamwabudu ndama na akawapa miadi Musa akawateua katika kaumu yake watu sabini katika wasioamwabudu ndama nao wakawa wanawawakilisha kaumu yao Akenda nao mpaka kwenye mlima na huko wakamwomba Mwenyezi Mungu wa waondole balaa na akakubali toba ya walioamwabudu ndama kati yao ikawachukua zilzala yaani tetemeko kubwa pala hapo wakazimia kwa sababu yake na hayo kwa kuwa hawakuwaacha kaumu yao walipoabudu ndama wala hawakuamrisha mema wala hawakuwakanya maovu Musa alipoona yale alisema ewe mwala wangu mlezi la ungelipenda kuangamiza ungeliwaangamiza kabla hawajaja hapa kwenye miadi na ukaniangamiza na mimi pia ili waone hayo wana waisraeli Wasinutuhumu kuwa mimi nimewaua basi wewe Mola mlezi wangu usituhiliki kwa waliofanya wajinga kati yetu kwani ni balaa ya kuabudu ndama haikuwa ila ni majaribio yaliyotoka kwako wewe unampoteza unaitaka apotee katika hao wanaoshika njia ya shari na unawahidi unaitaka ahidike wewe ndiye mwenye kusema Nitaandikia wenye kujikinga na ukafiri na maasi katika kaumu yako na akatoa zaka iliyofaridhiwa na mwenye kusamehe madhambi na tukadirie hapa duniani maisha mema na tupate taufiki tuweze kutii na akira tupate malipo mazuri na maghfira na rehma. kwa kuwa sisi hakika tumekusherejea kwako na tunatubu kwako Mola mlezi wao akawambia. Adhabu yangu namfikishia ni mtakaye katika wasiotubu na rehema yangu imenea juu ya kila kitu na nitawaandikia khasa wale wanaojikinga na ukafiri na maasi katika kaumu yako na wanaotoa zaka zilizolazimishwa na wanaosadikii vitabu vyote vilivyoteremka na, na wakusudia hasa wanaomfuata mtume Muhammad ambaye haandiki wala hasomi na ambaye wanakuta sifa zake zimeandikwa katika vitabu vya Taurati na Injili yeye anawaamrisha kila khairi na anawakataza kila shari na anawahalalishia vitu ambavyo tabia inaviona ni vizuri na anawaharimishia vitu ambavyo tabia inavichukia kwa kuwa vina madhara kama damu na mzoga na anawaondolea mizigo mizito na mikazo iliyokuwa ikiwabana basi wana usadikifu utume wake na wakamsaidia na wakamuunga mkono na wakamnusuru na maadui zake na wakaifuata Qur'ani aliyoteremshiwa pamoja naye kama nuru ya uongofu. Hao basi ndio wenye kufuzu sio wenginewe ambao hawakumuamini